Kapitola 140. Spravedlivé odměny Příštího rána jsem byl právě uprostřed oblékání, když zrazil chlapec s tlustou obálkou s alberonovou pečetí. Sedl jsem si k oknu a objevil uvnitř několik listů. Na prvním stálo. Kvote, všech jsem si promyslel, a doshodl se, že bez služeb, které jsem mi prokázal, na tvém původu příliš nezáleží. Ovšem jsem duší spojen s někým, jehož klidu si cení více než vlastního. Přestože jsem doufal, že si tě budu moc ponechat ve svých službách, nemohu. Co víc tvá přítomnost pro mou manželku představuje zdroj utrpení a proto tě musím požádat, abys mi vrátil prsten a opustil severen. Jakmile ti to bude vyhovovat. Přestal jsem číst, zvedl se a otevřel dveře. Na chodbě stály v pozoru dva vojáci s Alverinový stráže. Pane, řekl jeden a zhodnotil pohledem stav mého oblečení. Jen si to ověřuju, řekl jsem. Vrátil jsem se k oknu a znovu se chopil dopisu. Co se týče záležitostí, jež přivodila tuto nešťastnou situaci, věřím, že jsi jednal v nejlepším zájmu mém i e Vintu jako celku. Vlastně jsem dnes ráno dostal zprávu, že v Levinčíru byly dvě dívky vráceny rodinám rudovlasým mužem jménem Kvot. Jako odměnu za tvé četné služby nabízím následující. Za prvé, prominutí za ty, které se zabil poblíž Levinčíru. Za druhé dopis jím ještě opravňují čerpání výdajů na školné na univerzitě z mých fondů. Za třetí povolení cestovat a hrát na území, kdekoliv bude štít. A za poslední mé díky. Merson Lerand Alveron Několik dlouhých minut jsem seděl, pozoroval ptáky, jak přelétají venku v zahradě za mým oknem. Obsah obálky přesně odpovídal tomu, co Alveron psal. Kreditní dokument byl umělecké dílo, podepsané a zapečetěné na čtyřech místech Alveronem a jeho hlavním pokladníkem. Povolení bylo pokud možno ještě krásnější. Napsané na tlustém smetanovém pergamenu, podepsané Márovou vlastní rukou a s jeho rodovou i osobní pečetí. Ale nebyla to smlouva o patronaci. Pečlivě jsem si dokument pročetl. Vzhledem k vynechané části bylo jasné, že nejsem ani v márových službách, ani nejsme vzájemně nijak spojení. Ale alespoň mě zaručovala volný průchod a právo vystupovat pod záštitou jeho jména. Zvláštní kompromis. Právě jsem se obléklo, když se odvalo další zaklepání na dveře. Zdechli jsem napůl v očekávání, že se dostavili další vojáci, aby mě vyprovodili z pokoju. Zatbeř mi však stál, další poslíček. Nesl stříbrný podnos a na něm další dopis. Tento měl pečeť hlak lesů. Vedle něj ležel prsten. Zvedl jsem ho a údiveně ho obracel v prstech. Nebyl železný, jak by se dalo čekat, ale ze světlého dřeva. Do něj bylo hrubě vypáleno meluani jméno. Všimli jsem si, že chlapec těká očima mezi mnou a prstenem. Co víc stráže se na něj nedívali. Nápadně nedívali. Takovéto nedívání člověk používá, jen když je k vidění něco velmi zajímavého. Podal jsem chlapci stříbrný prsten. Vezmi to k Bredonovi, řekl jsem, a nikde se necourej. Bredon si právě oblížil stráže, když jsem mu otevřel. Jen pěkně pokračujte hoši, pravil a hravě klepl jednomu vojákovi na hruď svou hulkou. Stříbrná vočí hlava jemně cinkla o pancíř. Predon se usmál jako veselý strýček. Níky vaší dělosti se všichni cítíme bezpečněji. Zavřel za sebou dveře a zvedl obočí. Milosrdný bože, chlapče, ty stoupáš po společenském žebříčku mílavými kroky. Věděl jsem, že si tě Majer považuje, ale že by ti předělil dva ze své osobní stráže. Přediskl si ruku na srdce a dramaticky vzdychl. Brzy budeš příliš zaměstnán, než aby ztrácel čas s chudáky jako starý Bredon. Jinovali jsem mu chabý úsměv. Myslím, že jsou věci trochu složitější. Zvedl jsem dřevěný prsten, aby ho viděl. Potřebuju, aby mi řekl, co to znamená. Bredenová dobrá nálada se vypařila rychleji, než kdybych vytáhl zkrvavený nůž. Páni a dámy, vyřekl. pověs mi, že jsi to dostal od nějakého staromodního farmáře. Potřásl jsem hlavou a podal mu prsten. Obracel prstenem rukou. Meluan? zeptal se tiše. Vrátil mi ho a klesl do nejbližšího křesla, hulku si položil přes kolena. Tvář mu trochu zšedla. Tohle ti poslala Majerová nová paní? jako pozvání? Pozvání to má hodně daleko, ujistil jsem ho. Poslala mi také roztomilý dopis. Zvedl jsem ho druhou rukou. Predon se po něm natáhl. Můžu se podívat? pětí ruku zase rychle odtáhl. Omlouvám no, se, bylo ode mě velmi hrubé chtít. Nemohl bys mi prokázat větší službu, než když si to přečteš? Tiskl jsem mu list do ruky. Zoufalé potřebuju tvůj názor. Bredon vzal list a začal číst, pomalu přitom pohyboval rty. Jak se propracovával po stránce dolů, jeho tvář bledla. Ta dáma má dar pro výtečné formulace, poznamenal jsem. O tom není pochyb, přisvědčil. Klidně to mohlo napsat krví. Myslím, že by to ráda udělala, vyjádřil jsem souhlas. Ale aby dopsala druhou stranu, musela by se zabít. Ukázali jsem mu druhý list. Redon si ho vzal a pokračoval ve čtení a blédl čím dál víc. Bohové kolem nás hlesl. Je z na vůbec slovo? Je. Redon dočetl druhou stránku, vrátil se na začátek a pomalu dopis pročetl znovu. Konečně vzlédl. Kdyby byla na světě žena, jež by mě milovala s desetinou vášně, kterou tato dáma cítí vůči tobě, považoval bych se za nejšťastnějšího ze všech mužů. Co to znamená, zvedl jsem prsten. Cítil jsem z něj kouř. Musela do něj vypálit své jméno dnes ráno. Od farmáře odtušil. Spoustu věcí, v závislosti na použitém dřevě. Ale tady, od Potřád s hlavou, zjevně mu chyběla slova. Myslel jsem, že jsou jen tři druhy dvorských prstenů, řekl jsem. Jen tři, které se používají, přitívl. Jen tři druhy se posílají a vystavují. Když se posílali dřevěné, když si chtěl povolat služebníky. Nakonec se z toho údvora stalo vyjádření nejvyššího pohrdání. Pohrdání mi nevadí, prohlásl jsem s úlevou. To mi projevovali už větší než ona. To ovšem bylo před stolety, pokračoval Bredon. Věci se změnili. Potíž byla v tom, že jakmile se tyhle prsteny staly známkou opovržení, služebníci se kvůli ním uráželi. Nikdo nechce urazit správce svých stájí, takže mu dřevěný prsten nepošle. Ale když on nedostává dřevěný prsten, pak by se mohl urazit i Krejčí. Přikývl jsem, že rozumím. A tak dál. Nakonec už se kvůli tomu urážel každý. Bredon přisvědčil. Moudrý muž si dává pozor na dobré vztahy se služebnictvem. I ten kluk, který ti nasí oběd, se dokáže rozlobit a existuje tisíc neviditelných způsobů pomsty, dostupných i těm nejníže postaveným. Dřevěné prsteny už se nepoužívají. Patrně by se na ně zapomnělo úplně, kdyby se neobjevovaly v zápletce některých her. Podíval jsem se na prsten. Takže jsem nižší než chlapec, který ji sbírá pomě. Predon si rozpočetě odkašlal. Spíš ještě hůř, napřáhl prst. Pro ně to znamená, že ani nejsi člověk. Nemáš nárok, aby tě považovali za lidskou bytost. Aha, řekl jsem. Chápu. Namlékl jsem si dřevný prsten na prst a zavřel pěst. Vlastně mi docela padl. To není druh prstenů, který bys měl nosit, pravil Bredon znepokojně. Vlastně to je přesně opačný druh. Zvědavě na mě pohlédl. Ale v prsten asi nemáš, že? Vyžádal si ho zpátky. Zal jsem za stolu Máru v dopis a podal ho Bredonovi. Jakmile ti to bude vyhovovat. Citoval Bredon se suchým uchechnutím. To říká víc než samotná slova. Odložil dopis. Ovšem je to tak asi lepší. Kdyby si tě ponechal a věnoval ti přízeň, představoval bys pro ně bojiště. Zrnko pepře mezi jejím moždířem a jeho paličkou rozdrtili by tě svým hašteřením. Zajazl očima k prstenu na mé ruce. Nejspíš ti ho nedala osobně? zeptal se, se s nadějí. Poslala ho po chlapci. Slubokaj jsem si povzdechl. Stráže to také viděli. Ozvalo se zaklepání na dveře. Vtevřeli jsem a chlapec mi podal dopis. Zavřeli jsem a podíval se na pečeť. Lord Právek. Predon potřásl hlavou. Přísahám, že ten chlap tráví všechen čas suchem u klíčových dírek nebo s jazykem v něčím zadku. Uchechtl jsem se, zlomil pečeť a rychlej jsem list přilétl pohledem. Žádá zpátky svůj prsten, řekl jsem. Je to rozmazané, ani nečekal, až Ingol zaschne. Bredon přikývl. Zvěst už se nepochybně šíří. Nebylo by to tak zlé, kdyby tak pevně neseděla po Alveronově pravici. Ale je tomu tak a ona dala svůj názor jasně na jeho. Kdokoliv, kdo s tebou zachází lépe než se psem, zaručeně pocítí svůj díl jejího opovržení. Zamával jejím dopisem. A té nenávistí je tu tolik, že hned tak nevyprchá. Ukázal k míse z prsteny a nevesele se uchechtl. Zrovna, když si začal dostávat také nějaké to stříbro. Přešel jsem k míse, vyhrábil z ní jeho prsten a podával mu ho. Měl by si zovřít zpátky. Zatvařil se strápeně, ale pro prsten se nenatáhl. Mrzi odejdu, řekl jsem. a mi by mě mrzelo, kdyby tě poskvrnili styky se mnou. Nemůžu ti nikdy dost poděkovat za pomoc, kterou se mi poskytl. Jediné, co můžu udělat, je co nejvíc zmenšit škody na tvé pověsti. Predon zaváhal, pak zavřel oči a vzdychl. S poraženým pokrčením ramen si prsten vzal. Aha, vzpomněl jsem si najednou. Přestoupil jsem ke štůsku nácti utračný historek a vytáhl stránky s popisem jeho pohanských zábav. Snad ti to pobaví, podal jsem mu je. Teď bys asi měl jít. Už to, že tu jsi, pro tebe není dobré. Bredon si povzdechl a přikýval. Lituju, že to pro tebe nedopadlo lépe, chlapče. Kdybys do těchto končin někdy zavítal, neváhaj a zastav se u mě. Tyhle věci nakonec vždycky nějak vyvanou. Očima co chvíli zabloudil k dřevěnému prstenu na mé ruce. Opravdu bys ho neměl nosit. Když odešel, vylovil jsem z mísy stapesů v stříbrný prsten a alvernou železný. Pak jsem vyšel na chodbu. Jdu navštívit stapese, řekl jsem strážcům zdvořilé. Byli byste vy dva tak laskaví a doprovodili mě? Věší zaletl pohledem k prstenu na mé ruce, pak ke svému druhovi, než zamomlal souhlas. Otočil jsem se na podpatku a vyrazl jsem. Můj doprovod se mnou držel krok. Stápe s něm pozval dál svého obývacího pokoje a zavřel za mnou dveře. Jeho pokoje byly lepší než mé a mnohem zabydlenější. Na blízkém stole jsem spatřil velkou mísu z prsteny. Všechny byly zlaté. Jediný železný na dohled byl Alveronův a ten měl na prstu. Stapes možná vypadal jako hokinář, ale měl bystré oči. Okamžitě si všiml prstenu na mé ruce. Tak to tedy udělala, potřásl hlavou. Opravdu bys to neměl nosit. Nestydím se za to, co jsem, řekl jsem. Pokud to má být prsten pro Edemské ruhy, budu ho nosit. Stapes si povzdechl. Je to trochu složitější. Vím, kým jsem. Nepřišel jsem proto, abych ti stěžoval život. Mohl bys, prosím, tohle vrátit májerovi, Podal jsem mu ale v prsten. Stapes si ho dal do kapsy. Také bych chtěl vrátit tyhle. Podal jsem mu dva prsteny, které mi dal. Jeden stříbrný, druhý z bílé kosti. Nechci, aby měl potíže s stavou ženou svého pána. Stapes si vzal stříbrný prsten. Mohlo by mi způsobit potíže, kdyby si zho nechal, přepustil. Jsem v márových službách a jako takový musím mít na paměti vztahy u dvora. Pak uchopil mou ruku a kosiný prsten mi do ní vztiskl. Toto se však netýká mých povinností vůči Máerovi. Tady jde o záležitost mezi dvěma muži. Borské hry ničím takovým nepohnou. Podíval se mi do očí. A já trvám na tom, aby si zho nechal. Snědl jsem pozdní večeři ve svých pokojích. Strážci stále trpělivě stáli venku. Po páté jsem četl majerův dopis. Po každé jsem doufal, že mně najdu nějaký vlídný tón. Ale nic takového tam prostě nebylo. Na stole ležely papíry, které mi dal poslat. Vyprázdnil jsem peněženku. Měl jsem dva zlaté rojaly, čtyři stříbrné nobly, osm a půl penny a z neznámých důvodů jeden modejský stralom, i když jsem si za boha nemohl vzpomenout, jak jsem k němu přišel. Dohromady to dávalo o něco méně než osm talentů. Dal jsem na nahromadu vedle papíru. Osm talentů, milost, povolení pro hru a školné na univerzitě. Nebyla to zase tak malá odměna. Ovšem, stejně jsem si nemohl pomoct a připadal jsem si ošizen. Zachránil jsem Alverona před smrtní otrávením, objevil jsem u jeho dvora zrádce, získal mu ženu a zbavil jeho cesty víc nebezpečných lidí, než by se mi chtělo počítat. Přesto jsem zůstal i nadále bez patrona. Co víc, v jeho dopise nebyla ani zmínka o omirech, ani o podpoře, kterou mi slíbil při pátrání po nich. Ale kdybych kolem toho začal dělat povyk, nic bych nezískal, Naopak bych mohl všechno ztratit. Znacpol jsem peníze zpátky do peníženky a schoval Alvaranovi listiny do tajné schránky v pouzdře na lout. Sebral jsem také tři knihy, které jsem si přinesl z kaudikovy knihovny. Jelikož nikdo nevěděl, že je mám, a prsteny z jsem přesypal do malého pytlíku. Ve skříní vysely dva tucty krásně ušitých úborů. Měly by slušnou cenu, ale špatně by se přenášely. Zal jsem si dva lepší a zbytek nechal vyset. Nakonec jsem si připěl Cezuru a upravil se šáhal do dlouhé kápě. Ty dvě věci mi připomínaly, že můj pobyt ve Vintu nebyl úplnou ztrátou času, i když jsem si je zasloužil sám bez aleveranovi pomoci. Zamkl jsem dveře svoukl lampy a vylezl okrem do zahrady. Potom jsem pomocí ohnutého drátu zavřel okno a okenice. Malicherná lumpárna? Snad, ale ať do mě uhodí hrom, jestli se nechám doprovázet ze sídla Majerovou stráží. Kromě toho mě pomyšlení na to, jak kroutí hlavami nad mým únikem, rozesmálo. A smích je dobrý na trávení. Opustil jsem sídlo, aniž mě někdo zahlédl. Šáhal se na plížení větně hodil velmi dobře. Asi po hodině hledání jsem v dolním severanu našel špinavého kniháře. Byl to nechutný chlap s morálkou vzteklého psa, ale zajímal se o pomluvačné historky, které mi dvořané posílali. Nabídl mi čtyři rýly za všechno a slíbil deset pencí za každý prodaný svazek. Osmlouval jsem to na šest rýlů a šest pencí za výtisk a potřásli jsme si rukama. Odešel jsem z jeho obchodu, spálil jsem smlouvu a dvakrát si umyl ruce. Peníze jsem si ovšem nechal. Potom jsem prodal oba krásné obleky a Kaudikovy knihy až na jednu. Z penězí, které jsem naschromáždil, jsem následujících pár hodin strávil v přístavu, až jsem našel loď, která příštího dne odplouvala do Yunpui. Když se na město snesla noc, procházel jsem se a doufal, že narazím na den. Pochopitelně jsem ji nepotkal. Poznal jsem, že už je dávno pryč. Město je jiné, když na někde v něm, a Severan mi připadal pustý a dutý jako prázdné vajíčko. Na konci svého bezvýsledného pátrání jsem se zastavil v přístavním bordelu a nějakou dobu jsem popíjel ve výčepu. Té noci všude vládl klid a dámy se nudili. Tak jsem všem koupil pití a povídali jsme si. Vyprávěl jsem jim pár příběhů a slouchali mi. Zahral jsem pár písniček a mi. Pak jsem je požádal o službu a všechny se smály a smály a smály. Tak jsem vysypal na mísu pitík k a nechal je na baru. Brzy už si je místní dámy začaly zkoušet a hádat se, která je dostane ten stříbrný. Koupil jsem další rundu a odešel v o něco lepší náladě. Potom jsem se bezsilně toulal, až jsem našel malou veřejnou zahradu poblíž výběžku útesu, slížejícího na dolní sever. Lampy dole hořely oranžově, tu a tam se mi hotalo modrozelené světlo, plynové lampy nebo karmín sympatické. Ten pohled bral dech, stejně jako když jsem ho viděl poprvé. Stále jsem tam a nějakou dobu jsem se díval, než jsem si všiml, že nejsem sám. Kousek ode mě se opíral o strom starší muž a také hleděl na světla pod námi. Byl z něj slabě, nikoli nepříjemně cítit pivo. Je to paráda, co? Prohodil s těžkým přízvukem přístavního dělníka. Souhlasil jsem. Dále jsme mlčky pozorovali blikající světla. Stáhl jsem si z prstu třevený prsten a zvažoval, jestli ho mám zahodit z útesu. Ale teď, když se někdo díval, mi to gesto připadalo dětinské. Prý lehčíc může můžeš na půlku severanu, řekl muž lehkým tónem. Vstročil jsem prsten do kapsy šáhlu, jako připomínku. To se týká těch líných, poznamenal jsem. Ti, které jsem potkal, dočudají mnohem dál.